Meu nome é Alok, eu sou DJ e produtor. Bom, eu vivo pela música, então eu tô sempre em busca de novas inspirações. Meu primeiro contato com a tribo Iauanaua foi através do Alberto, num encontro tanto quanto informal. e já havia visitado a tribo anteriormente. Então ele me mostrou nos seus cantos e aquilo mexeu muito comigo. fazer tempo que algo não me tocava tanto. Foi então quando eu decidi conhecer essa tribo um pouco mais a fundo uma das únicas que mantém sua essência quase que intacta. Localizado no coração da floresta amazônica, a expedição até lá não é nada fácil. Saindo de São Paulo, faremos uma conexão em Brasília e iremos em direção ao Rio Branco no Acre. Depois, faremos mais uma conexão para Cruzeiro do Sul, uma das cidades mais ocidentais do Brasil. Depois, já em solo, iremos viajar à noite em claro numa estrada um tanto quanto arcaica até chegar na Vila São Vicente, às margens do Rio Gregório. Lá, Em canoas voadeiras, navegaremos mais 8 horas até o aldeia Mutum, onde finalmente se localiza a tribo Iauanauá. Quanto mais eu conheço o Brasil, mais eu amo esse país. A gente tem uma cultura muito rica que é pouco valorizada. O meu intuito era gravar as canções da tribo e fazer um remix eletrônico. O que eu não imaginava era que essa seria a jornada mais incrível da minha vida. Está fechada pelos índios, eles estão reivindicando, eu não sei o que é o certo. A gente vai aproveitar o gancho que a gente está com câmera e tal, e vamos simular que a gente é uma equipe de reportagem. Entendeu? E vamos chegar para eles e entrevistar como se fosse uma entrevista. Nós já reivindicamos várias reuniões em Rio Branco com o governador, com várias secretários do governador, sentamos várias reuniões e nunca resolver, nunca resolver. Então nós estamos reivindicando. Não é de qualquer jeito que a gente está embargando a estrada. Pelo objetivo, pela obrigação, que nós merecemos também o respeito. Nós merece o apoio do Estado. Por isso, a gente estamos aqui desde duas horas da madrugada. E a gente não sabe até quando a gente vai liberar. O Alberto e o Bosco foram lá na frente, no final da barreira. Tem um pessoal travado lá, para oferecer uma grana para eles, para levar a gente para nossa pra aldeia, para assistir no final. A gente deixa a bagagem aqui, leva só o necessário. E, e vamos continuar a viagem, a gente não pode parar, porque aqui não vai abrir agora, cara. Conseguimos passar com o carro. Vamos fazer um baldeamento aqui. A gente paga o um motorista para levar a gente até o próximo bloqueio. Daí a gente tenta pegar um outro baldeamento. Mas a chegar, a gente é brasileiro, não existe nenhum. Esse é o segundo bloqueio que a gente está passando. Vamos fazer o um segundo baldeamento agora. E... Conseguimos... Vou dar uma caminhonete ali. De... Vambora. Pode parar. Partiu oito horinhas de barco agora. Preparado, galera? Já faz mais de 4 horas navegando nesse rio Parece que não vai chegar nunca Está demorando muito Mas é exatamente isso Que deixa a jornada tão incrível E tão excitante A gente acaba notando Que a gente está indo para uma tribo é nada civilizado Deve ser uma das poucas hoje em dia No Brasil que ainda mantém a essência E é isso Estamos na metade de caminho ainda Acabamos de chegar, não tô nem acreditando, cara, que felicidade. <risos> Opa, foi, sei lá, 9 horas de barco e a gente passou por uma chuva, foi bem tenso, assim, eu fiquei um pouco preocupado por causa dos raios, a gente ficou um pouco compreensivo, mas chegamos, finalmente. Chegamos na tribo Yanawá. Uou! Uh! Bom, devido ao bloqueio da estrada, acabamos chegando super tarde na aldeia. Então, fomos descansar para a cerimônia no dia seguinte. E Ne Você pode receber no, na música uma limpeza de cura, né? Então ela vai subir forte e vai Você vai fazer uma limpeza E também a música pode trazer uma visão de uma coisa boa. Você conectou com a música, a música abriu, você é tipo uma, uma visão. essa natureza repleta de vida e, e habitada por uma tribo que, independente de toda a urbanização, ainda mantém sua essência, é uma experiência única e impagável. Não existe cultura mais desenvolvida e menos desenvolvida. O que existe são valores e objetivos diferentes. A Samaúma, ela nosso povo ela é uma árvore assim, é uma árvore sagrada porque ela ela tem muita, ela tem uma força muito grande espiritual. Cada animal que habita nela deixa sua força dentro dela. É uma árvore muito, muito especial. Antes de começar a cerimônia, de qualquer forma, o Flávio vai, que ele vai estar operando. Aí eu ajudo ele antes disso, a gente já bota o lapela no violão, organiza mais ou menos as coisas. E à medida que a sessão for acontecendo, você vai controlando os três. Você consegue? Assim, é... então vai ficar a lapela no violão, é... o shotgun shot pras pra, pra, pra meninas... Eu não vou ter suporte pros dois, a gente precisa ver como vai Não, fazer. o Felipe faz o suporte de um, você faz o suporte de outro, né? Então, Você vai trabalhar. Você veio foi pra trabalhar, rapaz. <risos> Vou fazer uma explicação pra você sobre o unir. É uma planta que a gente usa já de muito tempo, nossos nosso antigo, desde tempos imemoriais que já vem com, com o nosso povo. Essa unir é uma forma de a gente, tipo, entrar dentro do nosso espiritual, conhecer um pouco dentro de nós. Também ter visões, né? Então no momento que as nossas músicas, quando a gente canta, ela, ela aumenta mais, ela vai subindo. <música> ivanati fanati uish uish uish você é uma pessoa que... muito olhada com muitas pessoas, e cada um olhar para uma energia. Então você, de uma forma, você atrai uma energia. Tanto quando você transmite a energia boa, também como você recebe também a energia negativa de, de muitos olhares diferentes de pessoas né, no mundo. Então, isso acaba acumulando dentro de você. E você, às vezes, você não consegue liberar isso. E chegando aqui hoje, em nossa casa, a gente está fazendo um trabalho tipo, ele é 100% espiritual. Né? A gente não está cantando só para cantar. A gente está cantando para os seres, né? O, o grande ser. Então, nesse momento, a força é muito forte e desce e mostra outras coisas que a gente tem dentro de nós. Então esse momento aqui é um momento de uma cura muito grande para você. Você está passando por esse processo. Com certeza quando você sair daqui, você vai.. Além de estar levando. Um pouco nós temos, mas também é uma cura muito bom para você, para continuar é, como guerreiro fazendo o trabalho que você estava fazendo. E brilhar mais ainda. <risos> Eu tenho uh, uns amigos, uns irmãos e uma casa aqui. Para quando você quiser visitar, um voltar, um nós estamos aqui. <risos> De nada. Eu quero tentar falar, não consigo falar nada. tudo bem, tudo bem. Aqui pošto ja falo, taj to... fazer o Cabo, né que a sensação é a sensação de morte dura cerca de 30 minutos foi feito e bom não estou preparado mas vou fazer esse limpeza agora é o momento que Sim. o filho chora e a mãe no ver dos armando tá É agora pela não é É ruim, é É, um é. mas é dessa não é nada Vai por um, tempo, <risos> é sapo, Vai fazer o sapo também? Vai ser Ó Bela. No começo, tudo fica quente e vem uma pressão na cabeça assim. E aí você começa a sentir que seu corpo tá dando como se fosse uma falha. Um tilt. Alguma coisa está errada lá dentro. E no meu caso estava indo, né? Um pouco enjoado e tal. Até chegou um momento que de repente tudo foi para fora. Só que nesse momento que foi pra fora começou uma vibração muito intensa, muito intensa e minhas pernas ficaram fracas, achei que minha cabeça ia explodir, meu coração pressava muito, eu, eu não sei descrever, mas parecia realmente é, a sensação da morte, se a morte tem uma sensação, essa é parecida. Sem dúvida, essa foi a jornada mais incrível da minha vida. O que era para ser uma realização profissional, acabou sendo uma realização pessoal e espiritual. Aprendi muitas lições que vou levar comigo para sempre. Aconteceram coisas que são difíceis de explicar Talvez eu nunca ache a resposta A cultura milenar dos índios Escondem segredos que poucos terão o privilégio de saber Os índios são inocentes Inocentes não Eles são puros Não existe mentira Algo que os homens brancos também não estão bem. Para eles só existe a verdade. O meu filho nunca mais será a mesma coisa seriada. Do campo barro, oi, pai. Ducano Bavor. I